Alhamdulillahi Rabbil alamin As-salatu as-salamu ala rasulna Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Ataslim al këthira Allahum jalla valla falandarojme Bëtëm përti ndihme dhe falle kërkojm Lafda të bëkimet Allahut Cofshim i Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam I faminit i shokët Dhe të jazat qëndi eki në rungën t'yurë Dërdi në funtë të kësajbote Ta në rullëzër në takimet e kaluara kemi bërë një prezentim të përgjithë shumë të libre që do të të tërtujmë së bashku, insha Allah duke fode për autorin e libret për librin dhe tashme, nga sëd, insha Allah fillojme dhe me materialin e libret me përmredin e iman Bukharihu në libretin e iman Bukharihu në libretin e edhe bulmufrat kemi thënë se këtë liber është për mbledhje e haditheve të pejgamberit sallallahu a sallam po edhe të thënjeve të sahabëve të pejgamberit alehi sasëm kuriosisht në lidhje me temat që kanë të bëjnë me edebin dhe këto pasen të ndarë në kapitoj të ndryshëm që flasin pasen për temat në ndryshme që kanë lidhje me këtë qështje Kapituli par që Bukhario Rahimullah e fillen me te është kapitulli i Respektimit të prendrëve Dhe këte fillon me ajat Nuk e përmanu fjohen Allah Gjellewal Në në në nënkebut Ku Allah Gjellewal a thot Ovasajnë linsana bi walidehi husna Ne Je kemi bërë një riut Obligim Që Me prendet i Të silet mirë Kjo është përkëthimi i lirë i përgjithshëm për këtë ajet e pastaj të lasim ne për komentin e këtij ajeti. E pastaj këtë ajet e ka pasuar, do të thot, me dy hadithe, njëri i Abdullah ibn Mesudit, etj, traditë i Abdullah ibn Omerit, radhiyallahu ta'ala, dy nga sahabët e njohur të pejgamberit aleyhis sallatu wasallam. Para se të lexojmë tek hadithat, të ndalni pak tek fillimi i librit me kët kapitull, edhe me këtë ajet, pastaj kalojmë tek hadithi që e ka përmend Buhariu rahimullahu anhu në këtë pjesë. Ne kime nësë kjo liber të ndryllazër flet për edukatën, flet për mirësilljen, flet për formimin e duhet të një besimtari, për obligime që a i duhet t'i kryu i karshit e tjerve. Dhe t'i kemë përmanur se edepi i besimtarit shtrijet në fushat të nërshme. Filimesh në raport më Allahun Gjellewala, pastaj në raport më pejgamberin sallallahu al-sallam, pastaj në raport më kryes e tjera e ky libër ka të bëjë me këtë pjesë të tretë. Prandaj edukata me Allahun dhe edukata me pejgamberin sallallahu so alaihi dhe sellem, edhe pse janë primarë dhe prioritare, ato janë trajtuar diku tjetër. Ndërsa këtë libër Buhariu rahimullah realisht trajton pjesën që ka të bëjë me raportet ndër njerëzore. Edhe kjo është ajo që e bën sikurse ka vënë në këtë fe të mund edhe të përkryer por edhe të tillë që i përmbusë të gjitha kërkesat e njeriu. E mson si ti të më Allahun, si ti të më mësuesën e tij, që është pejgamberi alayhis salam, dhe si ti të me njerëzin përgjithësi. E kur bie fjala për njerëzin përgjithësi, atëh pa se të çëmse të parat që duhet të pas kujdes ndaj tyre janë prindërit. Pse nga sa ata janë sebebi ekzistimit ton. Ête nësepep, është të përte që Allah është kryuasi, ajnë e ka kryuar. Përndaj, përrej se Allah është kryuasi, në i fillimësh në dajti kemi obligime kryesore. Por, kur bije fjolea për shkacet, shkako kryesor, i egzistimi toni, i arëzën toni janë, për ndritan. Përndaj edhe, gjitho se në dunja që njëri u e arin, është për fakt nësë aje egzistan, është gjallë dhe njëri mësë me, mës me e gjithu fara, a ka mundësi me arriti që kanë dunjo, a ka mundësi me isheju begatit, s'ka mundësi, dhe të thotë, gjitha këto që aji këtë dunjo aji prea tonë, nga mirësit, nga begatit, nga arritjet, nga sukseset, se bep i kryesur për këti janë kush, për në të ti, përnda edhe do të filluar me ta, dhe Bukhariu ka filluar me ta, përnda edhe Allah Gjallala thotë, vëvëssajnë në insane, Biwa lidehi husna Wasa në gjënë arabe Vasjet Ne i kemi bu vasjet në riun Qëka u vasjeti? Vasjeti në gjënë arabe Në tatë në nënkuptan Me e porosit, me e kshilu diken Ndërson kuran kryesisht Përshka këse vijë nga një autoriteti në alt Allahu azogjel Atere ka edhe thon, E ka trejtimi në një obligimi do, Na e kemi obligu në riun duke këshilu dhe duke i rekomandua ati që i vali dehi me dy prindet hosna hosën në gjënrabe në në kuptan uh, gjithë shka, qka eduhur, gjithë shka, qka është e duhur gjithë shka, qka është e bukur gjithë shka, qka është e mirë prandaj besimtare ka përbligim që si pas rekomandimeve kuranore dhe udhzimeve hynore e ka përbligim që me prindet ti gjdo komunikim që ka qoft heshtja ti fodrit e ti, silja ti, tjetë në formën e duhur dhe në format mirë. Që kjo është e qëka Allah në ka porësit. Bukhariu Rahimullah ka fillu këtë kapitull me ajetë kuranur. Dhe më thonë, duke në të reguar fillim ishtë, se kjo temë është aqë rëndësishme së Allah për të ka folinë kuran. Nga se Allah nuk të për të te timë kuran, pas taj nivelli i të fodrit të kuranë për këtë temë është nivelli me i lartë i mund shumë, obligim. Për ndaj, kuranë është autoriteti pak kontestushum për të besimtar. Për këtë arsye, kur themi ka thunë Allahu Gjallat Gjallahu të gjitha zërat pëshojnë. Edhe gjitha kontestim merë fundë. Gjitha pacarsi regulot nga se fjallë Allahu Gjallahu është gjikadë si mes njerëzve. Kari Bukhari, uri mëllë shikoso bukur, ka fillu kapitlin pëse, thash, për shkak se ata janë, shkak e këzistinsës. Po për të na, fuchi, për ta fuqizuar këtë qështje, ka filluar me ajetë. Kjo e jenë këtë formë, përmendit edhe në disë vend në Kuran. Në të tëtë, sikur se, Allahu Gjellua për nësur në sunë, ankebutar, përmendit në sur në lukman në gjajshëm, përmendit në shkak në gjajshëm, Pa ka rasur e tjera ku Allahu Gjellewala për me andë dhe tëtë raportin që duhet me pas ka shi prindve Madhja ka ajete ku Allahu Gjellewala kur filan me i nëmru obligime që i kemi filan me obligimin kërësor adhurimin dhe Allahu Gjell pas taj fashdan me respektin dhe prindve wa abudullaha wa la tushriku bihi sheja wa bilwalidejni ihsana Allahu thot Adhurane Allahun E mos i bëni ati shak E ndaj prindve së në mirë Këtë kombinim i adhurimit Dhe ndaj Allah Dhe i respekt në prindve nuk është i rohull kuran Kjo aja që ka fëllu për kërriju me tete Në të lezër është një përzidhje Me të vërtet shumë Shumë profesionale Po dume që ujtë shu të afon Shumë e menqur që e ka bu Bukhariu Rahimullah thash a jetën me këtë kuptim ka dison kuran mirë për Bukhariu Rahimullah e ka fillu këtë kapitull me këtë ensunan kebut nga si kujat e ka një vazhdimësi që e regulan pas taj këtë pjesën e par që ka në kupton kjo kur lau thot ndaj prindrëve silu një mirë kjo silu një mirë mund të ke shkuptohet dhe mund të shkelin kufit. Nga salla o xhalla wala gjdoë rregulli, çdo uzim ia ja ka vendosur edhe kufit ç'dihet ku fillon dhe ku mbaron. Për nevardhim jahet është injaheda kri tushrike bima leysa ma leysa leka le bi ilm fala tuta. Por qoftë ata përpjekën që më detyruat ty e të më bështi mu shak në adurim e të më më hashti mua atër këtu mos ju bend do më thonë, nga një herë nga format e bamirësist dhe si dhe se mirësht mos bindje mirë po, kurë kjo mos bindje dhe si këtë retojtë do të vazhdojmë në kapitët e tjerë do të vindu adit e tjera që më mirë këtë e serojmë por do më thëmë shikarë, do më në Kurani sa so buku në e serojmë në gjiratë Se kjo po e vërtet. Dhe kështu duhet të jetë. Ama edhe kjo i ka kufit. Ai Allah i cili na ka obliguar për respektin e prindve, ai Allah ka vendosur edhe kufit e këtij respekti. Dhe ne jemi kufizuar të domosdoshme. Për çdo kanë. Madje edhe respekti te pejgamberi as nuk ka kufi. Ka kufi. Ka kufi. Jo sa doim pejgamberin më shumë ti. Pe krijesave e respektojmë pa fundësështë. Por ka kufi? Qëtë në ata kufi? Kufit që nuk e nëzirin nga nivelli njërzorë. Omen në një kur pejgamberi sa ose në mund të merë, mund të merë, respekt në të ti, karakter hy në urë, zbanë. Andaj ka thënë pejgamberi sa dhe lasëmë, Mos e të prani në respekt në daj meje, si kur e të pruan të kryshterët në daj, i saot bitë mërimës. E ponë ndjallë zutë të, të po. Sa inë në menë Abdullah, unë jemë robja Allahut, edhe i dirguarja Allahut. Këte e në kufit, robja Allahut, nëse më dzirë një nga të qinë robja Allahut, sërë respekt më avë. Kjo feje unë, feje kufive, feje disminë, feje regullave. Smunësh, dush, së mundë është që është dushë, së të dushë, jo ja, ja ka disiplin dhe kjo përmën këtë vetë veçant aspekti i disiplinës, i regullit përndaj edhe këtu Allahu Gjelle Ola ka përman dhe kjo ajet të nërrodzër që përlesin përta e ka dhe një shkak të zbritjës si kurse kemi përdi sara këtu se ka shumë ajet e në kuran që kanë zbrit me shkast saktuar kanë do dhe qka dhe si përgjigjë në atë në gjarje ka zbrit ajet i kuranorën në kone pejgamberit Alejës të Ratusra. Dhe njohi e shkaqeve të zbritës shumë rëndësyshme, në njohi në komendive të ajetëve. Këtë ka zbritë me rasën e Saad i bën e bën e bën e bën e kësit, radjallat e alanu, dhe probleme që ka pasë me nonën e vetë, Saad nga sahabit e njorë. Nga sahabit e njorë. Dhe kënjë njëri në meke e ka pranu islamin, nga se sadi është nga muhajgjiret me kasë është. Ka pranu islamin herët në meke. Nona ati ka qenë idhujtara, ka vazhdu me adhur idhujt, po leqë vetë sëshbë besimtara, po ka dorën me u presion djallit saj, sadit qaj me lënë finë. Edhe qëfar ka bonon ati? është furtë në grevorie, si sa që po. Ko në asë këmë me hongër, asë këmë me pi, dhe i desë të më të shpirëti, e thë njerët që kjo që e myti në unë në vetë, i ka po presionë moralë, sadit, edhe i ka thonë, feja jote të mësojnë me ngunonën, pëse së për nga në ti më nga përën? Ko njerështë si i keqpërdur në jetet, kare, ko njerështë si i keqpërdurin ba mirësit, apo, e dinë se feja obligon një besimtar me respektu, pra ndaj tentojnë që këtë respekt me këshënru në presjan, që besimtarime ose besimtarja të të shrujnë pëmë parime të fjesë. Reologje ka, ka zbita e që këtë që të regulon, respekt po, po jo jë jështë kufive, nga sepse e prind e ki respekt, nuk je autoritet të pak kontesushum dhe pa fundësish në dajfëmi ju të tënë. Edhe këtë kemi përmendin inshallah ndaj në trajtime të, të mëvarshme, ose ka ditë më të shkurtra për këtë çështje. Por dua të them që nganjëherë njerëzit, domthonë e keq përdorin pozitin që kanë. Edhe prit keq përdorin pozitin. Duke shtyr për fëmijët e tyre padrejtisht, duke kërkuar respekt që nuk i takon. Duke duke kërkuar shërbim që nuk i takon. Dhe kjo pastaj nxit njëri ribellime të më ndajtyna, edhe këta injinë, këta injinave. Na e pos kujdes. Nuk duhet njerëzve përshka këtë një pozisht që kemi një uvështirësu obligime që i ka ndajtë e jepën. E kohën një zlumë qarë. E pasaj përshka këtë zlumit njerëzve nuk mune me të ubinë krejtë, edhe me shkaktu gjynanë dhe të dy anët, apëtën. Me shkaktu atësarën pa nevoj shumë. Për indi përshamë duhet minimu fëmiju ti me e respektu. Jo me e ngarku, apëtën. Shkënë i saka që i kujtesh bash për kap këtë kapitull ka rregulla, do t'i lasim atje. Kur nuk respektohet, pse nuk respektohet këtë kë ka rregull, ne e bashojmë dhustë. Me këtë shpërdur, respektu, të përdor, e tani më s'i respektoj, edhe ti ku duhet më respektoj. Jo, ka rregulla. Ne ti për mend, por çfarë on takimin e kaluar, në Allah zot, se nga edukata për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sal, është la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi mos e ngritë një zërin e juaj në bizërin e pejgamberit a lehi së të ratu o sëram. Do, në kone e pejgamberit e sëram, kjo e të ka pasë një kuptim. Pasë e që ka vdekë pejgamberit e së so salëm, merë një kuptim tjetër, pasë e që nuk e gjomë. Në kone e pejgamberit e sëram, në ka pasë kuptim, se nësaj ka folë me një nivellë të saktuar të zërit, bashkëbiseduës të me te, e kam pasë të ndaluar, Më ngrit zërin mbi zërin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kauni beduin si s'rregullosi ka kuptuar firma ta. Edhe ka ngrit zërin duke i thirr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ç që bie në kundërshtim me rregullat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mërujtja ta apo për mbindimun respekt e respektit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ngrit zirin, që ka ngrit zërin çesaka poza kanë mbizën e beduinit që mëosezën e beduinit mbi zërin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam minimumoftë. Së kamoj me fjalë normal, edhe zëri ti pastaj me konë, të zëm, më kon mbi zërin e pejgamberit. E hajmë psu, më më kapta. Po ju ka kujdes. Pa dë prit ndaj çdo çov do të minimuo aty me respektu me të nimu. Po jo ju më u bbor. Si kusë që anan sadit për shembun që radiallahu anhu ka dorë me presion bi bazë na bamirësi që sadi ka obligim ndaj nona sad. Në majnë, Sadi s'ka mujtë. Nga dhe qaj e fej që i pëmësan me të respektu ty, ti pëmëlybë qatëve me elonë. Po në në lëvë shakit të vetë onë të nuk të respektojmo apëtën. Se s'ka më të respektojmo apëtën. Po që kjo fej pëmësan me të ngu apëtën. E tërqatë fej që i pëmësan me ku një mirë pëmlybë me elonë. Po që e në që i dhe ka? I dhe së e ka pa vlajë, Sadi. Që do me dekë, e n edhe e ka prisha të farë greve në uri, sa, për, e tani, sa du një kjaq, që ka ndodhë, mos këmbo, ka zbita jeti Allahot, me prendë, sëllë në mirë, është e vërtet, regull është regull, nuk dron, ama në qërësa ta, këmgullin, insistojnë, gjihad bojnë, në gjahedake, që ti me lëshu finë Allahot, atër, këto mos që benda ty taj, Bukhariu, në avtë. Pastaj, Bukhariu Rehim Ullatën, në vëzër, për të Argumentuar ende për këtë pjesë Se besimtarje ka Të obliguar edhe nga punet më të mire Resping në e prindve E sjetha adit në Ablaj ibn Mesudit Radiallahu ta'ala anhu I qëllit thët uh, Se E kompyt pe i gamberin Sallallahu a.sallam Eju l'ameli e habbu ilallah Ibn Mesudit thët E kompyt pe i gamberin Qëll ashtë vepra më e dashur Të këllahu dhe e pra me e da është të kallahu. Ka thënë për e nga më e da është të kallahu. As salatu ala wakti ha. Dhe e pra me e da është të kallahu është të falësh namazin në kohën e vetë. Thumë me ej. Pastaj i thashë. E cila pastaj është? Më thaë, birrë lë validejnë. Respektin dhe i përndrëve. E dyta. E i thashë, thumë me ej. E pastaj, mas kësa e dyta, e dhe thashë, El Gjihadu Fise Bilillah Gjihadi në rrugën Allahot Dhe me ka që të imzunit përfundova Të të kështë vazhdu me e pyjt halap e i gambe nësëm Cilla është kështë me vazhdu mu më, më përgjithi Po në që i ka që e në halap të Kjo është hadithi par Në mënë që E përmën Bukhariu Reimullan e dhebëll Mufrat Edhe këtu dhe sofja për këtë hadith Me e përmëbjullab Filimeshtë e në vëzër Shikon aj edukatën e sahabeve, edepin e sahabeve. Dhe shikon ëh dhe vë sobrën e sahabeve, don nuk pyesin për punë më të lehta, por pyesin për punë më të dashura tek Allahu, a do në Allah kët punë. Kjo më duhet mua. Donë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga kuptimi i duri fjeset të një ka qenë, që aktivitetet e tyre, jete e tyre, ti përshtatat knasivet së Allahot, dhe sa që Allahot dënë. Dhe e kunderta, njërzët fatke cëtë nga keq kuptimi i fjeset të nëtojnë, që fjen e tyre tja përshtatin knasivet të nëtojnë. Në në të nëton që, ja në në në që për mos më uprish knasit, për mos më uprish ati punt, tanton të që fenë vetme për shtat këngësit të tilla. E kjo është kujtërim e udhëzimeve të sahabëve apo. Ne sahabët kanë bërë çfarë punë më e mirë, çka ka komo shumë sahabë. Për kë ka ndërzuar aty neve? Shpëlimit tek Allahu Azza wa Jalla. E pegon grund as-salatu wa la waktia. Që pyetje që ka bërë Mesuditën Ruzur, as pyetje që, ja. që ka bërë shumë sahabë. Jo vetëm Mesudit, ka bërë shumë sahabë. Cilla është puna më e mirë e Rasullullah? Dhe është interesante që pejgamberi s.a.w nuk është përgjigj gjithmonë njëjtë. Ibn Mesudit i ka thonë as salatu ala waqtilha. Namozin ku ne vet. Por ka të tjera që i ka dhënë tjera përgjigje. Pse kanë dhënë përgjigje? Njerëz po pyesin për një ditë pyetje. E pse kanë dhënë përgjigje? Kanë dhënë përgjigje për shkak se kanë dhënë persone si tota, rrethonat e këtyre rrat. Rëndaj, ka njëri qëli, ka njëri qëli, të me thonë, a i ka probleme një punë të saktume. Dhe pejgamberi së sëllem, i apë përgjigjen që ati duhet, apëten. Ka njëri të pejgamberi sëmë, e o konë shumë temperament. Për një fjallë, dhe, letë të dhejë, apëten. E ka rëtë të pejgamberi sëmë, këthë njërë, Rasulli Allah, me jepë një këshillë, këshillë a miqka, ka thonë pejgamberi sëmë, letë të Mos mos u dëshper. Ti komu si unë, pse ti çike ka byta apo? Qonë diçka edhe qonë la të takdap. Mos mos mos spërthe fort, mos u nda fort apo. Qon prap këon çika, u la të takdap. Tëher çika ka përsitë apo? Se, Se ti dvin çkjo. Ti pa u qetsu s'në gjantiera apo. Ti nervozum. Ne ti kë e gjerdo apo? Prandaj e ka don konform konform do mëjon situatave rrethona e persona me më këto mëron. Dallon Gasa e renditjes së veprave është rregulluar në the. Por çka renditja mund të ndryshojë nga një situatë pasoj e pasojë dallimet e personave të ku është situata këtu më radh? Pashamut. Është më mirë këtu un presieve namozi apo ë Respekt në e Musafiret. Në mazë është me mirë. Në sinës. Në mazë është me mirë. Po frasë për na file, jo për farzë. Pra për na file është e me e mirë. Apër. Mi përkurirë Musafiret të I thon, kjar, pone, alla, të në shpe. Në thonë, mirë se kja arë pone, jë më të falë. Anë regull? Ja, asë anë regull. Se tash ma si ka arë Musafiret, ma si kemi këtë moralitet, dhe për e me e mirë është tash me respektu apën. Nëse e lypë situatë, e lypë kohë, namazë është me mirë se sadaka. Namazë në filë, mirë po, këherë sadaka është me mirë, pëse e lypë situatë. E kini situatë, njëri u të varë, për njëri u të smudë, minimu, kjo me e mirë, etirë, etirë, për dhe i ka ndryshu për gjithë gjenë. Për e nga mërë së më ka thonë, e salatu ala vaktiha, namazë në kohën e vetë, Namazin e kohën e vetë. Qëka nënkupten namazin kohën e vetë? Këtu nuk nënkupten, në dhe më honë, punë e me më mirë me forë namazin kohën e vetë. Dhe më honë, kohën e vetë, se e ka kohën? Jo. Nga se namazin që e ka kohën, ka hyrjen dhe ka daljen. Kohë e sabahut, hyn me daljen e agjimit, Dune e e vija e barë që shfax në horizont, që nga e vija e barë pas e shkëndu ku zgjeru edhe hapet. Dita duke e lërgu natën. Dënë dita e lërgun natën. Dërso natë e mbulën ditën. Dënë dita e lërgun natën e natë e mbulën ditën. Kështu të në dudin proceset të. Kër fillam u shfax e vija e agimit të vërtet, ju agimit të rajshëm, Se njerën në Horizont shfaqet një vij e hol, por shkon duko mbyll, ajo është agimi rajshëm, në kështë ajo. E dy i dyta vij kur shfaq në Horizont, apo është fillon si, si kuse me hapë natën, është mbyllje, është mbulim, e edhe vij e një vij filon duko hapë, duko uqel, në shkon natëta dhe vij, vij e dita. E kur që këvij shfaqet në Horizont fillon sa bahu, deri kur, deri të linë dilë lepën. Kër të linë dilë, delë ca vahovë. Për dhe dhe dhe dhe falë namazën kod vetë, është obligim. In në salate kenët alel mu'minin e kitabën në u kutë. Allah u ka thonë, namazë është obligim për besimtarët në kod vetë. Nuk bën me qitë pikozë, darë nga saj. Dreke ka kohën e vetë, e kemi dilë në zënit, në kupë qilit kërë është. Kërë dhe me anu ka, ka përëndimi, apo lërgohën nga zëniti, fillon koha drekës safton. Edhe koha drekës vazhdon deri në kohën e ikindis. Apo thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që vepra më mirë është me fal namozin kohë të vet, domethënë më mënaqëse kohë apo diçka tjetër po thot. Jo, mënaqëse kohë obligim e fal. Ama kur bëj për më të mirën, është me fal fillim të kohës safton. Si ti në vakti është më mirë me fal apo? Si ti në vakti është më mirë falim. Pse? për shumë arsye. Arsye e parë është, e si të fashnë kohën kur të hynë, e falë me gjemati. Kur falë në madë në gjemi? Dreka përthej me themë, kur të imishtë, hedë nëra 21. E kemi bënë një rafsh. Një, apo. Gjemati e falë, një e falë në tre. Në gjemi. Ja, një e falë. Si të në vakëti, falë e të përë. Pra daj, ajë që e falë në madën, si të në kohë, ajë dëmonë edhe shpërimin me xhamatin. Po edhe e dyta, pse është mamin Konevat, për shkak se është përgjigje e asaj që Allah konuës, sariiu, shpejtani wasabiq, gutoni, kulinpunt. E mira, puna e mirë nuk bën me prit. Puna e mirë me krym mirë, me punën e mirë, obligimin është mirë me krymën e harafat. Puna e mirë. Nga se njim nuk e dëntën roza çka më do të bëj punë mëvon. Çka angazhohet. E lejuar është me fal namazin. Edhe mëvon po më në mrena kohës që e ka, nëse drej ka hinë një sahati, për shamullë, kushtimisht, e ka kohë din 4 e gjysë, dhe jot, as një problem nuk ka me fënë 3, në 3 e gjysë, në 2, në 2 e gjysë, së për i shpunë, po flasim, me e mira, me e mira është, se të në kohë, për tëmë, kjo është me e mira, për tëmë, për tëmë, kjo është me e mira, për. për shka këtë gjematët, për po tëm A e bëjmë rafsh nja, e bëjmë qëtërë vakti për alë tonë përshka këtë gjematit të për Pas taj ka thonë e cila masaj është e rështu e Allah Shikoni lakmine sao për ilmë sotapua, Allah është pobleft eci, a ko hala në një aftën ljupin atë a di, hala nuk mi aftonë me kaqa për ka thonë pegame sëmë birë zhullua lidejnë respekt në e prindve Kjo është feja jon. Obligime ndaj Allahut dhe, dhe obligime ndaj krijesës. Çka e kompleton? Feja kompletohet si kjo. Edhe ndaj Allahut i kryen punë, edhe ndaj krijesës i kryen punë. Ai që Allahun adhuron, fallet, agjeron, e fon namaz me xhamat, ama është arrogant ndaj prindve, nuk s'i lut mirë me njerëz, ai realisht se ka ku bllufën që duot, se ka plusur, absolutisht, mon këtë ka. Po edhe ka një që i rrimë për në dhe gati, e i bën hizmet, e i bën, që dhëmë të në edhe në qaf i bën, ma shalla i koftë, a ma namazin nuk e dhe në përë. Skrim puna, skja, që i shduhet, së shplecohet të përë, shumë i mangë të përë, nga se kalën borësht dhe Allahot. Aja që të kompleton që i shduhet të mamë, është dhe Allahot e në kresa përë. Që kjo është kompletit? Që kjo Respekt nda i prindë në ratë, me respektu. E qëshë është respekti, do të vinë haditit në atë u që jenë që allatë, me ratë. Dhe e tërita ka thonë, el-gjihad u fise bilillah, edhe tërta është të të gjihadi në rrugën e allatë, aso qëllë atë. Gjahadi të më dhëzër në kuptonë për piekjen e njërijut për ta realizu një kërkes të allahut. Marë me falë së bojnë gjami o gjihad. Muqunë së ba, me falë së bojnë është gjihad me i dhonë ndikuj sadak, gjihadërse. Bajgë ba është një farë forë, se duhet një trimlije, gudzime, nëzirë me i dhonë ndikujtë. Nuk ka kalake po. O, gjihada. Kjo Kë kejtën këtë gjihada. Mirë po kulmi që ti kuptimi gjatë është, kërë një është i gatë që me i dhonë edhe jetën e ti për me mbrojtë ata që Allah e ka obligu me mbrojtë. Kërë këndërshtarë të thesë, armiqët e, e, e, e muslimanëve, ta ta ta ta rrezikojnë familjen, ta rrezikojnë jetën, ta rrezikojnë vënën. Atëherë përsëdorë obligohet me të mbrojtë vënën e tij. Obligohet. Kur pengohet për shkakun përhapja e sëfis, obligohet me çelut për na propfin. Por gjithashtu ka rregulla, jo në krye vetë, jo grup e grupë. Jo ku ti vjen ndan më quaj dhe me shpall gjatë, kjo është absolutisht e papranueshme. Edhe për këtë ka rregulla. Ka autoritet, Konstitucion. Qgjitha këtu i ka rregulluar ktheja që është duhet. Por s'vepër, si padyshimse, xhihati është nga punë më e mirë aftë. E pse ka ortë e treta, s'ka ortë para pra. Që nuk është për më nëmblesu xhihatin. Por ndikosh, doon namazimi me djemat na, namazi më mirë se xhihati. Xhihati ja, në sens që është për matë, punë më e madhe më e mirë se ka ka gatishmëri më dhonë dhe jetën për Zotin kjo është punë e madhe aftë. E pse ka ortë e treta, thashë fund dozë. Jo për më e nëm vlerësu jihad merga saja ko pozdevajti allah e ka vo mir po për shkak se jihadit në vësirë në kundod shpes komo sinjeriu jeton edhe des si bëhet kur me bojihad kuptojmë luftu si bëhet kur e kjo tela ka është, është hajër lufta nuk është e kërkuar nuk është e mirë është e keq është provo po në çoftë besimtar i provot balla vëqëhet me të edhe me këtë prov po ka mundë sinjeri me jetu komplet dhe mos me shkuë jihad kur ka mundsi Ka mundësi, pa ka mundësi njëri me jetu kompletë, mësimi bu vakija me, me hi ka vakit i namazet. Zbë vakija, po. Pra dhe i ka thonë, pe i ka me thonë, që këtu punë një matë mire përshka këse jënë dhjënë vazhdushme. Ajë që në vazhdimësi, shikoni, në këtë urësi, ajë që në vazhdimësi i ringati adhrimi dhe allatë të zëgjelë, pashkëputje, apo, i ringati obligimeve në vazhdimësi është që shduhet, apo, pa dhe një se kjo shumë e mir Për shkak shka të vazhdimësisë, për shkak të stabilitetit, të qëndrueshmërisë, të durimit, çajet për vendodhëm këtu është më mirë, of. Për shkak të kësaj, ai një punë që është e vazhdueshme është më e mirë e përsoshtë e vogël se si një punë që është me shkputje, po arral, është e rradhë, of. Shikosh vazhdimi kësave. Për shembull, më mirë është me lezu dit për ditë, ka një faqe Kur'an, ka dy faqe Kur'an, se në Ramazan punon hart me tani mos bën më, më kurr hartme. Të në Ramazan Kjo është e rralë, ma mirë është të vazhduyshme. Allahu Gjallallahu në ka thonë, pejgama së më do të më ka thonë, pejgama së më ka thonë, e habbul a'mali indë Allah, e dhuamu ha, e in kalë. Punit ma dashënë të kallajnë, ato që e në të vazhduyshme, dajmen, së këputën kur, dejnë fundi ka, këtë e ma të mira. Edhe pësë e në pak. Ma mirë përshamë njëri, me i falë, dyre qate, në file Se Me halo një mujë s'folën. Ma mirë s'ma me me me me agjëru ko pas ko kapak. Mini mini mujt nëse do njëri mund të mos pelon Allah na ruaj e na fal spaku 3 ditë në mujt. 3 ditë çdo mujë me gjenu. 3 ditë çdo mujë apo. Pundje bëj bonë bosh do kos. Ka porosi shpjegoj më le s'allahu. Na ditë ne budher ti ka thonë mua nuk që çdo mujë ka 30 me gjenu. A ma përshanë gjënanë një kohë, pas taj, kalanë me mu, i harroj që i kanë gjënu. Vajzdimësi e mërënësi, pra naj, pejgambesem i ka rëndit këto vepra, përshkak se mërënësi shumë, po dhe përshkak se kanë vazhdimësi, kanë kontunitet, kanë syrshmëri, dhe këtu e fitojnë vlerën dhe peshë në ty në të nëpër. Dhe hadith, i fun, i bërnëmerit, nuk veç pa e trepet, si ta i pa e lezu, ka thonë, pa e kom e ka përmendë Bukhariur Rahimullah eh, hadith i ibn Yomerit Rida rabbi fi rida lualit o sekhatu rabbi fi sekhatu lualit Kënësia Allahot është kër është pri ndjejë t'i knashë më ty veç është baba kardë, baba po të flasim për këtë për babën e për nënën më vonë, inshallah edhe hidrimi Allahot është atër kër ndajtej është hidunë pri ndjefën dhe është me ditë, është Allah i knashë më ty është i kn Shiko, s'i tiën kënaqshëm printetu me ty op. Por gjithmonë këmbranë rregullave fë. për të tjerave. Ka edhe na pusë për çamë rrotë ku ismiu fal, edhe po mnem nuna kur herë mos paç çe po falesh. Am, neam sen zankë ajo. Skollë këkë. Ju nam di ku pse po falesh apo. Ose për shembull një vajzëre ju ka bën bullesa. Ka bën bu 20 vjet, ka bën 31 vjet. Ka bën bosh te majeret po që i ka puni 20 djetë, dhe më mlua. Për. E nëna, dhe, kur halat së ta bëj? E idhnu, dhe, a kam gjuna që i idhnu, nëna? Ja, dhe, nga se këtu idhnimin e ka për venë. Këtë ti pëse e mlua, pëse falësh, me këna që allan, azogjen. Përndaj, këtu ka reglë, dhe, po nësins, është shumë rëndësi. Të nënë dhe dhe shumë është shumë rëndësi, dhe. Dhe më dhonë, respekt në i dhe çfarë qëllimi kanë prindëti e? Ai nuk e ka njohtur, ai antënu. Gjasë ne knajëne prind vesh kësaj Allahu, në hedhrimin e prindvesh, hedhimi i Allahu azh. Allahu na ruaj. Ky është ajeti i të dyta dy ditë që ka nëna Buhariu për fillim, e do të vazhdimë inshallah me hartimin e të gjitha ditëve inshallah me rradh. Andaj Allahu jellellana ruajt, namundot Allahu jemi të respektuar të prindve ton, ata që kanë vdekur, Allahu i mshironft në bashkov me tanxenet. Në ata që janë gjallë, Allah nëmë dihmoft, në Allah sukses me respektu, me ndëru, si kërse ka thonë Allahu dhe pejgamberi sërë Allah sërë Allah sërë. Allah ishë vëllitë për manjën, për sabrën, në takim nashëmë zotë i ruajtë e jodashnët e bërëqatë. O sërë Allah më la muhammëdu, o sërë Allah më la muhammëdu, o sërë Allah më la muhammëdu,